Doina iertării. Doamne, noi pe dușman am iertat, și mergând pe atacale, gândul nostru i-a uitat. Doamne, noi pe dușman am iertat, și întorcându-se la tine, ne-au cerut iertări viclene, și noi seama nu ne-am dat. Doamne, noi pe dușman am iertat, dar când pâinea și cu vinul, ei drept hrană au luat. Foc în ei parcă au turnat. Doamne, noi pe dușman i-am iertat, dar cu ura lor vicleană, ei cuțitele trădării de pe la spate ne-au băgat. Doamne, noi pe dușman i-am iertat, dar păcatul lor îi arde, deși viața le-am cruțat. Doamne, noi pe dușman i-am iertat, dar veninul greu din inim, L-au rostit și au blestemat. Doamne, noi pe dușman i-am iertat, dar fiind tălhari cu toții, au venit iar la furat. Doamne, noi pe dușman i-am iertat și ca drept recunoștință, vor cu toți să ne înconjoare cu un război viclean, mascat. Doamne, noi pe dușman i-am iertat, deși tot pământul țării s-a înroșit de atâta. Gertfe și de sângele vărsat. Doamne, noi pe dușmani ne-am iertat, dă-ne pacea ta din ceruri, dă-ne drumul luminat, ca să facem pentru toți binele cum tu ne-ai dat. Lacrima pentru dorul ca un scut. Doamne, cel care din Tatăl Ceresc, mai înainte de veci, te-ai născut și te sălășluiești într-un noi, ca să pui dorul tău peste noi ca un scut, fiindcă ura dușmanilor tăi să ne spulbere avrut.